dar de <laughs> Jo zein jarri, zezio patzen. Eh, tipo oni, zo Eta zein zo jo jarri, ezla kanto honekin zehiko nian tranquilamente. Eh. Il nue ta ere. Ba, bai, bai, ba, ba, betiotek. Bai. Sigo reru, bendición Batman. Gabón, eh, Ashlor. Gabón de Ikela miel, Gabón Aimar. Hola, Ashlor. Eta miel. Gabon, miel, eta Aimar. Apa ni de berriz. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, txaiat, e, enelengo eta bain asko eta barkau Eskerrigasko eta barkau Eskerrigasko txaseba, beti ondo zartzek e, Geuta goto, denbola nahurrea, zoz polaito atxabe ginde Beti ondo zartzek, euse politiek eta horti gitzetzi Baino, bat ipat, e, jo ba, ez di horiago eserren atu lidein azkeneko <laughs> pasa, ez? <haz> Bai, batzu salta bitxe hau, hau, baina bueno. Bai, bakarrik, mm. ni da aspaldigo kontu hau. Ja, hombre, a ver. Baina, realmente Itakero usteat ontzala besta programa bat, ez? Eh? Egon e di jo, Bargazekin... Abaiz, ah, Karrak Bargaz. <laughs> Azken bi bentzat bete hitu, baina azkenan aurretik onuan beste hor Ietarkin bat, salta hi egunat, aurre mm. bat, ego... Ze aldiz, eh? O... Ziditxanetik bai. si, gen Bai, bai Ta bueno, bau ba, falo buitetxeo Falo buitetxeo eta falo hoxe gania Ez bakarrik onartu ba baiz bai, eta bezarka Oitetxeo, falo hoxek Bai, guztu nahi, falo bilo zuen Eta, klaro, falo hoxek, ebai, gure esentzizen zaudek Hau dek zindik, justifikapen bant Justifikau <laughs> dutzeko, <go>, ere <le>, bai Baina, zeh, zeh, zeh, erdek Derri horrin eh, Programa daien bai, berez hori, zingal, burue, baino bai. Ez bali mazio gaukerai Derri horri nikiko Cheche, ba honditu eh, proposa adibidez gutako de Santian eh, eh grabau, Eta grabote bai, eh, no la baitego eh, paste bat eta hori bialdu. Eh, defensori se techeat. Horre uki txan Telegrameko mensajea johe jarri heranda. A ber. Es ez, ez? Gure entzulegua, eh? ez? Piskat eta guk esan dago horrekin betetzeko. Baina claro, eh Liuleke eh, eh, askotan eh, mine baino tan eh miñe baño RMX charro. De ser milurra, gaizki ertetzen malu diga. Eh, txet, hori presti rijueke txage hau, ez? Galtzeko ore. Bueno, bai. Claro, Aimarre ez zeiz pentsaileen taldian, o sea, seguramente sabes, o sea. Orga tema asko ertentziaean. Ja, bueno, Lelengo estaba barkau, eh, eta hau nahiko nu bezati estara pasako berriz. Año <laughs> <laughs> pintiao que pasan, ojalá. Aues, bestea pasa gutxu. Ba, esa naia i vuel bat ezarra ixotzeke. Posibilidad ere bai hues bat ixotziea. A la ETB, ¿es? Que <laughs> <laughs> berriz. <laughs> ETB, me tio saundizean empresa hori. Ola goiz itxian arai baten. Eh, ¿es? Da, ostras. Este que la añañ, ¿es? Iguel, bai matemateko u baldimoko entzule mailan E, ba, egin dizen gauze zeanak orartut da bai, Aldamiz bezala kontratagoa jau da, mm. bueno, hitzin da Dar o ez leki bitu, on txetor ezitek ideiatxo hau nor, dunak, gure, eh, eh, oh, <gurrisa> en leki nor bakoitzea mendin nahi gure o ez beste sigla dut nahi joen olgeta menetan ego e, zeinek, ba, artu gure programat eta et beste programaten gainin, bapentza gure buruen kontra, o alde, o, Hori zebeste aukera bat izinko gauan Gure entzun eta kritikau bai, Ez da txarra, eh? Kontzontu gauan ona, baina ustau Bai, bai, bai, eh? bai oso ona Gure guzien behar nolartako, zuken, zuken bai. Igual denporia pasaui arpiki matez Gure bai. aurroko programatiko claro. oso bertu gauzta Igual oso identifiko baina igual oin jara urte beteko kontua Claro, claro <tus> es? Ez da txarra, hori eh? guztabintzak, gai? Guztabintzak Bueno, y se eh, eso ba, es diferente anak. Mayoría, aixo le gusta en chokauso Ba, es vez bestela esperto llenado aise, eh, neurile, eh, programa berres iola grabatzea, ba, eh, bueno, eso es diferente ni es queo. Bueno, claro, a mera razón de zen, oporretan, oporretan, jendeanak beti gorepa ditxo oporrak, ba ni ez dit chat, Oporra berai pau Ba, ba venido porra, chite gustats. gustatzen, ez konzeptu esela ez eh ongarri bezala ezite ez gustatzen, ezite gustatzen. aparte de eso, todo normal, rutina, no barrun, da era porra daudenik, baiena, ba, esteat ba, eh onde pasatzen, sameat, sensaixuek eta estituk rx er askotan emateko ba, oso intensia de intensi asko, eh er, la colacio, que bai, colo porretan negintzik ertu lezitek. <gülüyor> ba, le, bai. Bai, alcoleo sendrogali bai. No, normal en <risa> e, ma, genetapa ontan ni hontan ez tian batean horik lagazinean harbi, da batema, horik, zai. Seix, seix bat sentitzen zentitzen bat identifikaute deitu lazai, 6-6 bat 2-6 bat 6 ni telefono personalean inogotzen aurretik nien alde maitratu ingo hartzeko oporra gartzeko presentatziok hori ja, izate baina hori falazia baina ezin degoen hori izan mertu eskuntzai otzen esk, esk, esk <risa> zinegen, zinegen hitokatzen aena bizinberdek, eta oporra ere bizinberdek positivo negatibo, negativo tokatzen bezala. Kontueni eh, ez balian bazain izango porratik ni hemen finfin iñengonian programia. Claro, ni ana tio, que zianu ngañare porgulartsan jo merde, konportant. Bai, un fansiñen es? Bai, esin bai, de joul, bueno, zango zu, ah, junleike na aldimak, eh, tsayat, eh, Zumaire, bai, junleike, baina, baina este jujuten. Bai. Ba, ba, eh, Zumaixe garestixek. Bai, zertun zio, txase, dosak Arriako jente daue bai Arriako gente bat Baitze bai Bai, bai, bai Haren topoen ber Bai, imaginau Gozaluda Zemoguz <risas> Puff Amen Larre, gauza larre Bekane gora isota Esti hau nahi like Bueno Oporra asuntu dala Haurduin Hauin lehkeiago oporretan Pentsago bagoetxe bere oporrien hartu programa bat Arri da kritikau Esti hau Alkar esti ber Gure Interesantísimo apagar que llegó a Arequeta. Sí, más. Igual que sigues hasta una baña, mm. ulartualda. Ulartutea. Eskerri asko. <tusurra> Moda Zuexe. Aimar. Eh, eh, a ver, pff, es que nunca se si vieneis, es que sé, eusengausado tesano, es eh. Oh, bai, bai, fores. Galdere konkretu, eh. Zuexe. Aimar. Mm kolapsa bintat bai, bale, bale, geixeiguan bai, la casela la daska totalmente geixeiguan o sea yeah, yeah. xua de fango a ver ni nahiat enteratzi konkretizau kolapsau ni zendi sentiu haut piskat hau torri aizela temai gure solandu ez torri aizela zela, no l'explikau a ver, eh? o sea, eixela... <risa> igual ez tena irintimina edatik itzen a ver, obviamente guret baina Banyo... <risa> <risa> kapa, azaleo kapan igual bai, ez bai eh, torri aizela piskat zago jau estándar. QR estándar. Fiskad estándar o e, bai, normal dute, esango ja. Nun ikusten e, zu hori? Inungo inundo eh e, beirada. Ese <laughs> es. Ze santzu da gutzu importante nade gaurretan itzailengiena la horri buruz. Ah, vale. Eta zuko egukizola Amezbatekin egu Uran Morfeicot. Bai, Amezbatekin ginean eh bueno, eska Amezekin kesto mugi da patatzaren hizte e, utzi itzaile Bae, bueno, a pasatzen pasatiste geusak. No. Eh, ff, a ver, hamen... Bae, fau... Llandu, la la Amen. Lago la Pienal, Amen. Calcíficos de Auguerantzak, <laughs> eh momento adelante. Pero yo ya voyado. Torres, apa yo, Tori ya, Tori. Mina eh, programa <laughs> hori. Me lo llevo era ibi eh, txiki, vale. Chiquiki. Sa dicho bat. Bai, eh, a eh, imagenak eta, va bizirralein serikutsiok ebena, que Diego. Benetan pasatzen nahi juben gauzak, zango iau, bizi ez tan beste bizi zen. Errepente, kistun ba, zentzu, ez auk edal karrengin, eta, kado, detalletan sartu erko ginean, hau, eh, honi, bere benetan irikitzeko, ez da juz sartuko oin. Ezo yes, ez, yes, baina Aymar normaltzen ari dan hori... Eta nien ametza, nien ametza, ah. nien ametza, nien ametza, nien ametza, nien ametza, nien ametza, gatzala, jordarka, baten, eta Aymar txaba, neskada tegin, bere bikoti ezana, momentu h eta e, e, zabean hala biharen planoa temezela ahimarren tzat ahimar mailean ezte hori normalena baina de pixkat netza, bo, ez tare frontmana baina bueno, anotau ezek ahimar da honin leko aten ez zabean totalmente biharen planunda kaso egin zen baina mm, pixkat hola eta e, txaiat da egusten eusti ahimar normal zeneik ahimarren nahi di normal du hola gozo ze da, bueno, bagoitza ikusko ik ba, bere espesialidade hori bere ze hori mire e, beresitasun e, bueno, ba, entzuli batzak argipea ikusi ban ba, ikusi nian e, nolabait reprimitzen bezala bere izete hori nolabait beste zozaundixo baten bezala ea zaukelako e, gogorio zaseo, ma hori nik momentu hortan ikusi nuna, metzien entxoa konta, metzien? Au, kontatzeko oi oh, mierda, ez, imagina metzien, bai, dragoi batean janao, ez o, etxea, monoziklo baten gilean, zai, hati Eus, <risa> eres? Anya hori, uh, hori. Kafetegi batenan atzi nagodan. Kafetegi es... ez, eh... ese kontatzen bat kontatzen etoan. Da, ordun ba, aimer ezantzian man... bueno, ba, bueno, orain alimaki. Bai, ba justo, Oin justo no <tompea> Beak Bearak ez taqui, mondion. Neski ni. Neskiak. Bai, neskia ke Oso jante utxi Zuzmatzei Sus matei gordi, o sea. Mm? Ni usto ja baiets. Ya voy a ba, encuentros atu que te llega geotagixo, baina ni ya, eske baina txagura presinu sarto. Ja. Eta orduan justo nabixeakot, vale ne, eta, eta justo, beha hau, unei bus, behar behin ja Beha, beha, normalizei efazian dau, bat estetikoki normalizei efazian Zatik ez dauki estetika oso la normal la moen uh -huh. Eta hola, eta ni be hor, ba, ka eske pff, Gauzak esaten doz ne inguruan, ez? Nei nabixeak <laughs> Eta, ba ne, ba, ne ulia, ulia mozteko ah. Rapauta hoeto Abai, ah, Eta gero igual, ah, horrek, está que se. Horre día este fracaso punkixo o la cosa. O, au bezi or kondauzen, si a purtuta or kondauta o la cosa, que es. Tabordan mm -hmm. claro. Eh, ni gurutena behĩ gustau, ¿es? Ordan, claro, n estrategia behĩ kasoia. Yeah. <risa> Ze <risa> <O sea, risa> nel burua behĩ gustaki, oso zeia unde. Yeah. Tabordan nel burua, vale? Zure ni inguno naizela zure gusto ta moldau, neurri bateraino. <risa> <laughs> eta hortan, klau, claro, zentzu hortan Bizan lege normalizei nagoetia Eta gaina, este, beak egin imagina Gokit jotela umiak, ez? Mm. Beak ondion ez da ki Osea, oh, oh, o unimaginei jotela, <laughs> baina eh, Ba, ka umiak egin botia ondion Prezina onduizoa, normal El programa ez <hazan> aitzaldi, berak Ez? Bueno, ez teatxuko, ez? Eh? Ez te bestilua Hombre, erlasi nio urrea faten ba, bai Zate, leno benen ondo enteako da, ez iztintala Eta horto, nentzu ningo igual Ez es dixo esan? Eh? O, es ba, eh sunshot, baina ez da dixo Ba, esan x Ingur ingur desk. Bale. Mai mundu. Ba bueno, ba Denbora kontua. seguru momentu, estudiola, estigela bai baina momentu hontenez. Sure. Bueno, ah. ba ba eh, hori hori segi xau. jartzen da zela zela, ez? Bai, normalitzauta. Bai, batezbe, nabil normalitzein igual, eh, kanpoa begira o igual estetika igual, eske que justu peako izanosdan, hortan ebilela, ta hori nin nabil kontuagetan, igual ni hortan nabil, esta, mm. Eta geu Egun eun baten imaginau ugaldu nahi zela, ez? Go, ba, eskola va escuela orunmien villa taola ta eztaki va ba, eske esto bureo sin black fan o eztaki yeah. ia gustagosean fase hortaia iratsi ja eh, eraldaketa norma, normal aldaketa hortan normalidad de bideo hortan ja ia lasai ez es. es, esi tia eske no momento un normal bai bai ta go aldi berian organikoki resiste... esto bureo normala izan o sea, de hecho ni orratean en oixa be besta normala Baina normala izan mazatzen izango nire, nire pala. Anormala ik? Oso anormala hmm. gane ustez. Baina, eta gira guztiak, bian biztago fazeta danetan. Ya. Baina polarizatzen zio, -ba alde gata, da ina ondo aidek, ez? Baina eh? ondo aidek, pixka normal, ez? Bai, bai baina bastante ondo eh? ari, bai? ni baina. Nire zentuzko pertsonia pentzen txet. Erropa kontuen niko normal. Horri da, bai, hor normal. Hor oso normal. Baina. Ja, bueno, pa, ba, ba, bueno, a ver, o bai ondoren beste ondoren dan, dana bai, netako danak zentsua mondakoian, bean beak mm. petatxo batzuk gerozi eta alkundai josita. Eh, petatxo illa ah. punkixan asuntua eta hori ez, hori hobeto igual superia garaia hori. Nerama monja eta matezian garaia baten, hala zulua era jostea da ontea. Aesta ah, punkixan asuntua hori petatxuna. Eh, costeaz eh, atea hori zuluek eta holago makrame mm. raro atik. Monja eh, na eta matea dibi, ya eso no, bate normales sin Hori gaur honi, ezki monjake topatzea? Bai, nekut ez, endesat izin guan berri zen, monjata juti egeuztetak, zer hor zaudek, ez? Hor zaudek. Ba, hain, kalin berganba gintzat. Berganba, bai. Onda, hau piske, beda ikaisu, oso zehizosu honi, el pasteldo bat, eta zai, zertakutoa monjata ba, piskeat erabili monjake bai, zanak izartu, enten zo zertan este erabili gauza bezala, o sea, gauza zela gorrite, ez? Haizik eta monja, monji gorrite. Entidad eralda zalla esa. Horria, es cosifica berik. Monji es cosifica meses. Ese ese está jera pasao. Montera lir normalizazio prozesu. Horidek. Normalkun za prozesu hortan. Bai, claro, bai, este, beno, claro. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Monkata gutie este normalizatzia. Claro, eske justu kontrakobidia. Sai, oso euskau, eh? Kichido, Ay, mon, e, buruz, da ah. <laughs> nega, bueno, gali, ni, ni eh, ja eta que horri buruz dicho horribus baita. Monjibus, monja normalisaitseiburu. Monja jutiaiburusa. Na. Bai. Ah, bai. Bai. A buska inegai. Buskainegai, basaitxe. No la viasteis cocinar. Quistondo sin conversación, yo a buscar, a buskainegai. Bueno. Segadi indiu. Eh, irakeen empatizatxeia piskedo da neure ja baitu parat urte. da eh, Eh, baina, bueno, eh, <risa> kolori jazten hazin itxeala. Ahorat egotu kamiseta rosa? Nor, bai, rosa. Lehen nere armazio zahaltzen nian, eh, apalideke kamisetana, danet joan, beltzak, grisen batzuk eba zodean. Zez, gizontasun alternatikoen alde? Ez, ez, energi kontua. Kontra. <risa> ah, energiak kontua. Bai, bai, bai, bai. Ah. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Beste bizitazun bat, baiken ere humori eire mateko, bat, zinitxan, mm -hmm. kolore da gozit jazte. Mm -hmm. Bueno, gozit, kamizete. Horriñaki izatezian, eh, askotanei eh? patzezian ankal horriñen, etxe, baimenea ogeetan ankal horriñago gauzit zateko. No, Bere ez ez, baina, bueno, no, no. zuk esan da. Ta... Nik izan, no, ja, di, gero, hi, hama Ba, ez eh, zatezian, beltza jazteziala pertsoniek, nahi gabe, baina beain buru importantzit jemateko. Eta kolori, eh, jaztezuena, ba, humiltazune eta gizarti, eta zepesket eh la saxta eha rota xumiota hola zanaizula ez ate sian bai yo orjipixa naujipixa eta hola eta koloretxuak galdie nag izan ta gero za ya bai claro, si, eh, amen zeki zio gamen fisikamente intes es entikamente ondi zagi bai, bai. eta ordenzu zen se, lezen sentitzen zien eh, se, se, se, se... no, importante sentitu bueno zagi es geixo bueno, muika estilo eh? aire ba, buru e importantziate ematego modu bat e o ni ba, segi jinen modu bat bezala ba gebis gebis eroswan estonarra estetika bat bueno, estetika estonarra zeukan Pues o se da Gorca Beregi Charrra. Bueno. Gorca Beregi Charrra ahí. O yeah. Yeah, sí. A mí a mí a mí en teoría. La ropa va, no, la ropa, ropa, ropa tan bai, ah. Igual. Hm? Bawar, ba. Igual. ya es. Data normal de de proceso Batu sartu nitzen da, hori kolori sartu Rosa Palo dorri. Me has gustado este. Yo le cambié favorito hasta hueco, coño. Va, Neria de Rosa Palo favorito. O oh, kasualidad de otea es. Ah, seguramente bueno. resonancia con Godia suen artean esto suinek ikusten modu inconstantia no este pano bat. Etxea, incluso batea baldu ma daude erakarri ingean seinaleak. Eh. eh, ah. Ya bai. Os dirakarri jaudana, o sea que. Uf, fuerte ha sido. Eh? Antes mate gaspaldi llega chaval eh. Amen, se han dicho Bueno, ya izango gau, ez? Eh? ba, Senyari. Glandulie, glandulie gortu ta uena, puntaiteko. Ya torri, sei gortori. Semen, glandulie on. Bai, hormigo eta no, hor da Bueno, ni osotza sa sa categoría bai, normakuntza kontza mailatik atz. Hortzaudek elementu batzuk eh aldaitatemie, horke eh, gasko zauske ta naia pixkat... Eh, Hola. Usa dinamisa. Ba, i das que ni batese iteges bali bai amen tema atatzen, bai. Atatsi zerdek amen esan, bai ya está, hori. Ba, claro, eh bali bai hori yen ja cumile allí aosexa dotse. Anis batse. Jose burun. Bai. Ocupaise le cubat. Ahora. Ori ortau ge, oi, shani mirdi. Na. Ni eta Eta eta bota. Ni ortatortzen. Eh eh así no bueno, ori buka lan sort. Gente geltze antijuk, es? Antijuk. Odu normalizautazio, normalizautazio antijuk normala. Bai, garai baten ezuen normalizuta. Ez? Garai baten Etxotik ilunpetako antijuk zan bernia, baina euskiteko antijuk. Bai. Eh, o sea, problemas que ven a pagarre ki daitzen, gutxi, eh. Gu bizikatsu da. Abei. Moda jarri joan ondala ondela oso gutxi. Bai, bai, flipantia. Abei. William Bates eh bat, idazle bat eta sortzaile bat eh metodo batena behi sendatzekoena taula hori gintzen baten eta, mm -hmm. eta eta horre iragurunea ba nola al, alpertujeo sofá adverse leg mm -hmm. gisa e, sofie un tija beguion sofa bai bai bai bai, bai. da na ola go sosieo eh? <coughs> de hecho ze... <laughs> <laughs> de beste gero ona hartu guneo baino hunte un enteraunak hau oxigena da Bai, bai. botatzen. Ah, ja. Eh? Ja, Flipa. Zeurena. Ja, no bai joestalako. Bai, hartzen balima. Ao, xi gena da baldao. Es urpurua botandena, ez? Sar, sar, sar, sarkituda. I zi pasaxeat. dana kabo gindaurako eta orduan osaketan duguena eta kabo gindaurako. ez hitzi asko onporta. Kontuek, eh. Kontuek bean garatzen eongo zala batematik izango zuna. Hau, zigena da, horrek Gaur honin zaten dan diskus hori ah, bai. zango zean Hau, yeah. zigena ez du, zer eta Horio ez botatzi e, zango zean batek bai. Ondala, goi urte bai. Onda, ailea momentua Hau, e, zigena ez Eta hori, nire ustez, pasako gauze pilo Adibidez, ondik gane parentez izin baruna Hori eh? pasako horze da pastigin Horze bai? da pastiek, faltazizko irurte Irurte <laughs> Dezagarketeko Hori yeah. hamen galditzek, eh? karra ba. haute Hori, ba. izan da, txabek eh? Es. Bai. Bai. Pues decía hori, un che, ocho hagine ani. Tengo es. Ah. Ya, a ver, me comentaban eh, en jaboipe bai, eta gortza bai, bai, bai, bai. garbitzie pasteipere horik eginala. Bai, horidek. Niste jaien, ba, hori hori sofizio or, gustu itzi hauen. <coughs> ba, niste sinisten horre undo Joni garbitza. Vale, bueno, ba, denbora batea pasaukok oficialmente esa. Au ja, es. Bueno, bai. oñibilia de usted hago. Ra. Da besta socio, ¿qué es? coso obvio, seguramente. Ma ba -ba -ba txiat. Sí, sí, guan. Coso, coso. Obvio es Garastiño. Garastiño Saldilli, Saldilli Hori de onena, da euskalduna Saldiller eh, bueno, Sintetiko Synthetico y semverdillo, onjapin. Synthetico y semverdillo, onjapintxelaketa ere. Eh, hori oin. Synthetico Hori oin. Bai, Rock, Rock. Hombre, eta abierta cuá, eh? Bertacos Saldixia ta ba, poxokansela Ulia ta. Hombre, belar denda netan Ilazor, boikoteatzei, ez poramieko <laughs> Dakota, sexo, sexo, ustia, ustia <laughs> <laughs> Sezgo sexuereak Bai, aurreko batean zantzean gaina ere Oren parentesi horren barrun, beste parentesi airik itzen dira Zantzean, ustia, eskerrak Ungitxean, holako eh, retiro batea eh, Retiro eh, Antzuelako retiroa Eta han eh, Antzuelako samortasonego retiroa ah, Hau eta antzabamu, azkerin lootxe loo ganez, eta Mai. anbagoitze bera zepillua zaukean ola, zantzian tipu bat ez nire zautzen, zantzian i, ezkerrak hau e, zepio normal bat egin egen, borka hemen danak <laughs> <laughs> egurrez konitzeia zer, danak etzea ze bambu, erorat, eroratzea zer, eta zera gero zenta pastie, pastie, bitroklen, bitroklen zut ziztegazte, baino Frai gris, otxea, o sea, eh, markean hola jogean Ez daña nahi zoa, temprapandie eh? ba, eh? Frai gris, si In frai grisei Kolgate, hori hori Kolgate horiek, azken finin jala este basiste Por kur hartzea, bueno, azken ego bideo hortan Laguntzatik, amen, kolgate erozia Zue tranquil Zuen gertu, dauken zuen dia hortan Bueno, zantzian Kolgate, garrie, ostia Danazaukean, kriston mogida bat Diferentios organigu eta Hori bueno, eh, o insaite gutie allí. merdian. bai. Antihuk normalizote zaudek. Orde diz, Antihuk normalizote zaudek. Eh, queixo se, eh, Velarri teguk normalizote zaudek totalmente. Pirsiñek normalizote zaudek. Tatua jik arpesen, ya normalizatzen lan sita zaudek. Bai. Bai. Eh, eh. Bai? Flipao, oke. Bai. Esola, esola directamente arpesen bai sita bai atzetik, bai, bai azpitik etorri bai. Bai. Eh bai o mal combato diamante bato, lago gai gustegi bai. Bai, ni hori jauso, oso zorra ba, peñaurratua, ba, ba. eh. I suen inguruan bai holako Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, dio solarpeireño, i şu punchajo batola, punche. Ya, ya, ya. Punchañoa fiske dola. He Hori, hori. Hori, ba, so yeah. punc... yeah, yeah, yeah. gero zertzio, eh, pelukak. Pelukak normalizat ez hauek. Ez ditu asko ikusten, vale? baina bat ematik uste mak ez ditu esaten, pelongi hauek, ez ditu antzematen, oinguk hobi hori juk. Baina, higuel bai, higuel bai. Azte gara iba deo txirrina eta diferentik joan, txirri da mirrina, o zirritxeta poratzenak, hobi hori juk. Ba, higuel gauzatu, ba, gero ziokena... <recisa> Ek ortopaide aur ga, aurramaten zu Aimar. Eske que vaini suana sua mentze amoana Ni orra no, esta, o sea, David Legilla bihurtan azal zua, betxeko movida tan tan tan dana dan, e Legilla dia. La segunda de las TV. Ni me chetan mer, ni hau problema fuerte o gitxola. Eh bueno. <coughs> Ani eta ja oso aurrotuten atziok, aurrotuten. Aurretu zate urtetan, nabeltxe hor, arnazzago, arnazzabera, gero, atxase, gabetan e, mogida, jetsiat, zurzulu zabaltzeko, la plastiko bat zaukatola, kampotik jartzeko gana gola, eta tak, zabaldu egik, e, zurzulu zu, zu ez, nekainat, dexento napiaza zaukat, eta urtik ez arnazzagartzi irutiziten arridik gulue, humilantik eziten. Eta ez zuartzen urtik garaan za? Oin bai, baina baina baina. Eta lenez? Baro, lenez. E, nondik haotik? haotik. Bai sai, gende asko. Lotakuna asko. Lotakunda. lotakune bai. I hau irekiteko momentu oro artasagaritzen agoti es iadis oinaoti gai. Es Totalmente consciente gaña. Bai bai bai, bai baño. Ni me ema, eske sabes que es igual bai. Baina, bai ni sanen chuant dentist, ez, es ni seguro ti arte Bueno, Zufi hau zate, hortako ene e, gozatxo bat, mantzian gozbat, haue Eta egin e, xe askotan irikitzenen haue arnasteko agotik, hau nintzi ero bai Bueno, total, zurreko plastiko hori, tak Eta zurreko plastiko hori nintzen eta jende piliek, komentaxo jesik Aue, oh, tak Komentaxo bat ez jesik Tak ba, Ni bere antiko aguanta ember Vere sofá fa sofá facial aguantar, ah, eh. Ahora su aguanta todavía no, su y, y comentea, mani, su, a chuber. gratis, eh, antiguo pa pare, parian, <tose> es punqueba, punqueba, arpegi, pare, parian, antiguo. <tose> última generación, antiguo último. Que te gratis. Ay, voy, tú no da, parte, voy, igual Boston, los Garpesen. Da la parte, igual leondun igual, arpeseta todo, tipo. Ah. <tose> Esta comienta y choc. Esta suena y viene. Plástiqui tória, ven te la. Plástiqui tua. Da. Hoy se, hoy Y bueno, va a explicar Evidentemente de que la hortaco. Sortaise en Mertsiapa. Igual niación Pedro tienen. Tapatcemos, ala. Isto tu, ¿ves? Bueno, vale, vale. Referente de que vai. Eh, eh, magira, zemaz, zemaz. Hordun, jendea esko, komentaxo esko, dana es, baino esko. Eta hordun bapentzonean, ostia, hau ba, insostenibili edo, nien nintxion, nien kaleai. Horda zinitxian, ez egin biltzen. Horda zinitxian, goizetan, gizartidez hau ala lasai temaberrizein. Eta ratzaldetan, tema azkoz gutxixot hori ratzizetxean. Oh, oh, oh, ondori hori hori hori hori Lauretan lehutatik aurre jarresku ziok. Ez arrisku jarresku bizitxea, baina lehutatik aurrea zoze berrexea. <risa> Berritzak, jemer baldimak, txailtela zer, ba, hueto, lehenu. Goize, probatzeko, kaleatatzeko, txaila, korte berri badinela, o lotzimatik gela, txatze, o injertu indi joela Turkian hilienak, ba, goiz... Horizan, da nahi <risa> behitzezik. Eta <laughs> zera persona, eh? Eta zera persona, eh? <laughs> Oste, <Hostia>, ona, ona. <coughs> <coughs> ba, hoeto, momentu bat nertzen, berde kalea? Injertu indi bali mozkek, ba, hazi goizetan nertzen, goizetan, txak, txak, natzaletan, retireu. Onena, porque seba, ba, hendi gero atzaletan neketezio, ez da entolerantia, goizetan berizio xume, hau azkos gaxon hartzatzi bestiek, bestingau matiz zehautzeko, Eh, beha hori de vulnerabilioziok Deskantzeutesiok Totalment best Eta gata gata Gizit <risa> <risa> <risa> ezela vale. era Bai, vale. bai, bai, un migin Un migin hori pasatik ezteik eh, Zer? Txien, ah. ambientia Goxu, ohe gazkoz goizetan arake, ya, Gabetan notatik Bai, un Bai, <risa> nero betan vale, Bait, xispak eixo saltatzi xiba vale, vale. vale. Bai, bai, bai, bai, bai Horregin Orduan Nabaldi makordi, eh Igoi mm. guel modan jartzen ola Ondo laike, jau Zuma eta jende eso egibildi Bai, neuzetan egilierko zian, eh Baixia. Olgetan benetan bai. entzuten Merkia lehiok Bai, merkia lehiok Baina, bueno, bai, bitiutan oa animauteza dute Zurzuluz hau altzea Bai goy, No, moda, jarri laike, jau En lehiago naik, olako plastikito bai, jarri Olgetan benetan txiki bat Zegera eh? fiago Ultran afiago <laughs> <laughs> <laughs> Esa, no, Eta, zango zan, ah. jarri OB. Hendeola goza haso zokotan. Urako goza, batzu. Bai, ondoenetan. Ah, hori. Ja, ba es, aise bai. Minoa señala izango san. Gende panpiñe keta hartzi chico, o sea ya, ya eh, se, bueno. zure ondori <laughs> ikerketan ondorioak nere bizitza egarre ja, adibidez. Bai. Ne normalidadia geixau entsaiagu biakonuen arratzoldetan. Impacto gutxugu koneu lako personalki? Es, normalidade, ensayo berde queixena goizien. Hor gendila asaxo da olako. A normalidade, goizien? Goride. Ah, bai, bai, goride, goride, goride, goride. Ondo pillak. Ensayo gakor. Gero egun aurre afanala, bat picmator disimulikin. Ya normal zen jute daiz. Goizien, gizeneu? Gero ya atzaldin, ma... Atzalos aspirek, hor eh? so. Da gero, horti eh, gaitaneanea, konkluixo bat, gizartia, eskos, razistido dala atzald Goizik maño, hostia. Eskoz facile de e, Gabien, Gautzaldin, Gautzaldin. baino e, maño. Ordu, hortiatanean bai. Bozkaizuk, Borzkaizuk, buka berko siabeala, eguardiko 12 aldin. Nere ustez. Ja. Bai, bai, bai, hostia. Ordi, ordi ameno proposamena. Kore enzuletaba mates, kontatolaimo ma, sauge ga bene eh, boska mailan, Bo, ah, bentzea, zu boskat zu. Espalda, <coughs> <coughs> <vampire> ¿eh? Ni espalda, es el contacto? ¿Eh? ¿Contrato? ¿Contacto? Ah Hori, va, ordu te se limita Así eran contratos arriba a la gente Bano, realmente Es que tu colega, es que el que es arte Es que el que es arte Es que el que es arte española Bueno, sin más Hortxa, ni horraño, ¿eh? Ni que hauriqueixo este Bano, bastante verbo en Dios Fijaos que no hay ¡Oh! Egon eiz fijaiken, un arte Iba, justo aurrogoan e, Nola, egonintzen ikastaro e, baten Arrasismoan inguruko, ez? Es? Ez uinei uh -huh. patu uh -huh. Ez uinei patu Altxia, mea wow. ez uinei ba, claro. Aldaga llego ez uinei patu Tranquilante, karo ni Ya, ez da git, bueno Ni lagurina libur bat, eh? Ah, vale, vale Egoa izan muru bat, erderazuan La sociedad por la mañana, por la tarde <risa> Comportamientos... ¿Veis ¿eh? a promisar? ¿Ven entonces? ¿Eh? Es ¿Eh, serio, yo. Ah, bueno. La sociedad por la mañana y por la tarde. La vida de los espíritus, los comportamientos. ¿Ahora dónde está su movida? ¿Y algo rinoso? Eh, es que es horrible, ¿eh? ¿Qué es ¡Ah, hostia, mierda! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Sí, señor, <está yot>. tí! ¡Joder! <risa> vale, vale, vale. Ya, <risa> <risa> es que el libro los tengo. Bueno, es que hay en la... ¿Qué es lo que pasa? <risa> ¿Nos hay veces victimismo? ¿Nos hay Eta justo, ba, ikus, ba atzenean, identidadia geotagertu biktimismotik, ez? Geota probabilioa da, zuk ero, biolentzia, ez? E, mm -hmm. Sarketia, ez? Eta hor doan, egazta horretan berbaik genoen, ba, biktima zentikendian kolektiguan inguruan. Adibidez, Euskaldunak. Mm -hmm. Euskaldunak. Eta horan, Euskaldunak, eta Euskaldunak zela erabiltzendun argumentua guzelaz apaldua garen, mm -hmm. ba, igualeteko, ba, ego, eze, beltua egin adibidez, imagino. Mm -hmm. O, feministak. Mm -hmm. Emakumeak, Emakumeiak, emakume -hmm. Zela Mhm. Sela eh sapaldua identitate horratik alderatuta, ba hor sentjendia garbi xumean, ez? Mhm. Mm o orokorrian eskertiarrak adiez, jente eskertiarra. Mm -hmm. Oso zaila da la jente eskertiarrekin arraismoan inguruan berbaitia samurrua dela boxeko batekin berbaitia. Ze yeah. boxe batek gauzek garbidako? Ta baina mm -hmm. eskertiar bat identitate ez ta rasista baina gero ba gorputzian inkorporatu egiko den moan nolbaiteko suprematismo hori. Hola gausaringuruan, eh? oso interesante izan zen. Oso interesante. Ni esgusto dizite gori. Adibidez nien eunak egiten eh eh el Trabajo de campo, o sea, dizte za dieerdas de año. Trabajo de campo. Campo Cuban. Campo lana. Campo, eh? Campo Cuba. Bai, campo. bota coletilak hola, ba tanteatxo wal, dudido ene gentetan, a ber da noez <laughs> Kontuz, kontuz. Eh, gero, ez da, gik, amen menos noaz omenuz, normalzio, baino, amen, hm, zolzerrik oraka jemaldima egik hagin, berdek, zein egin gerturo, zein egin aez, piskat kontuzil, erdik. Gordun, ja, zi hasti interesantiz ngoan, eh, bazpa ere, hagin gire zein dan kogeatzen dauna, zein ez, ez? Gordun, botatzea dugu, ba, gero, eske, a ber, a ber, eske, Euskaldunek, <coughs> punto bate arte, bai, dana, torrela, torrela, torrelau, F, e, ze e, puntot daño? Hola, ya igual es. Se tolera. Eh, abuela de mi gracia y suya, mi gracia de suya, ¿es? no toleratzen diau modu dani inungo filtroi gabe eta da no toleratzen diau el saldixe. Por que askota pasaje galien saldixela atseitu eta zeun batebate hartzea ez egiten di. Ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, güe fijao ahí. Y la chama a ver, sin eh igual gutar tiene igual esta pasada, ¿no? ez si bucaisake saldi, <risa> Eta gero i, hostia, flipaie, eh, gendi gutxina espero egena eh, azaleratu jendea, informazioa da azaleraketan da, ¿es? Informazioa azaleraketan da. Igual estan a político que Dioso Susana o igual eta desago badauela bai, or igual, ai, de da de repente atatseik ba tema bat aurreko azin bai paso zigona, eh, bai, jode, eske que mi cabrón dio. O sea, da atatseik Uh. eh Auzoaten eh, de no un... gasteisko kontrakotzea zein eta behaxek eta guta ta behaxek ter, ter, hori <laughs> yeah, yeah, terminologia yeah. hori echando hostias eh tio tio punto en si me saldi matuota ia les hatar bai beste pegatina hori hori zurrien Ja, ja. Bueno, ba, nik izatea bai, eh, kantotxo bat jartzi okiko ginean, edo, segiu. Ni beti, beti, <laughs> segi ginean alde. Hale, hale. Bueno, ba, izatea, izateazko hitzen, zozen alde ez zati. Hau ez? Ha ez? Hau irrati bat egin. Eh? Hau, txai, hendik eh, elio nahi, zura zabaltzako gaukin. No Gai batzuk ekarri mm -hmm. hitok. Zolta gaixek. Bale, mm -hmm. mm -hmm. batzuk bostadotxeak. Bai. Vale, vas es que danak ni zu este zu tesarren lanik ez ezut, eh? Ni normalen te etortzen. Ni gesto no, ditinen. E, e, yeah. la... <risa> yep. vale, eh, Aldala. Ala, niga me ja corri pasaude Eske espalda pasado de. Es que Bai, <risa> es que entuña unia dice mero. Claro, osentzu o sea, realati zegi herriatik, baina eske que ni hori cero interes ez ezite. Baino, bueno. <susurra> Korrika, un du guerrío. Oh, hola. Oh, O sea, yo e, top. Ay, e, bueno. E da eniana, horite, e, e, bateke, e, y davero bestego os batzu, haso gozatxo atuo, Atsusko. Eh eh quiero buscar a esas eneana, eskergi asko ta hori Entzule batek Igor ez eneko. Bai, hori bugaran. Bucaran. Ni bugaran ez izango nun. Vale. Borrio, eh, aketan. Baina bueno, egitea esan, entzuli bazaki egorri erralozia gara, eh? ah. entzule batzuk. Eh, Kontu egin zinuan ez nela esan gozatxo bat. Eh, Onda lagutxi, baina urte di pasai joan, da... Zorionek. Ah, Zorzerra bai? gara baraldik, Imar. Nik. Zorik. Bai. Nint ja oin horiz, pero, ja, porque un batean bi pertsona erralozistaan bi gauza. Bai. Ata oin ja gozat, espero. Pero, da oin, esperoet. A ber, a ber, yeah, yeah, yeah. oztore, unigo el zoze guineetzako paribat. Yeah, yeah. yeah. Ontxe momentu, eh? Yeah. Balde guzoze bokek. Yes. Paritza, eskarrak Zitea errezia jene Nei bez eh, oparitzia, aurroko atzenengo bat emate eh, eskainotzen eo eh, paritza E non estan non hartu Ah, ostia <sighs> Na esatik zerroan o eh, Zin Zindek eh, Zin dut, eske, entzut, eh, eske, augen, eske papel, papelien embolgute Ordoan behake zuen ikusi mm. Eta ordoan, inoen retsazo Baina oindako interesa jakiteko zer den Eta ni ez txetik, ya, ja, oza, retsazo Ordoan, ya, ja, inoia zatea. Eta hemen esaten bot eta hau entzuten badu vale, vale, vale, ba. Vale. Bueno, ni con tú tipo esa la eh dala. Sala tatala. Anka lorrin salia eta eta bueno, proma onena. Anka lorrin salia city ulertulea. Punto a te salia city, qué yo cosa ulertu. Ba, bueno, gisa gisa eta ne hago. Bai, bai, bai, bai. Ba. Au interferencia txuk. Interferencia dit signalekin. Yes. On don mm -hmm. don don, Temari, derezate este. <coughs> ba tipo santzia, i, ordunts ez duten tipo hori, eh? berriketan ez da itzuk, berriketan o. No. Zalde on, eh, ah, ai ni, acabo rientelado la, ni verdad. Beste santziane, ni ni jela lanatzen onda beste santzia, ah, beste eta. ba ni onan hau harrika. No, no, no. ¿Se? Año, i minyo bere eafisio explicatzion bezala. Ba ni Hala gaskaruan, ez antzia modu, eh? Kabaripen igual honek neikoik iratikik esatie Kare, uel well, neikoik nabarmendu, ez? Deporte hori, oh, afizizio hori daola, ez? Eta bea honazala, harrika. Haur vale. xe botatzen puntoatetik beste punto Oza, hona punte izan, eta hon... Punte izan, na, i-distantzi izan. I-distantzi izan. I-interra, ikusi ban. E ez, ez, ez, ez. Eta, Nindan ikusi. Claro, gaur honin etzio por lo que sea, ondo ikusetxe harrika hibiltzik kalin. <risa> De hecho, eh, etxotik, mendixene, es? Es, es. Gaur bertan, ni batei esan txat. Eh, mendixen... Es bota. Harrika, esta? Es, hori da. Claro, da nun. Espazetxu, habita berko... -habit zona industrial abandoneutan. Bai, baina hori jendin ustez, ez. Edo manifa... Zona industrial abandonea, nun bizeixi? Ia eh? ja hori txio Ia zentzimizela es... Ia zentzir Ia zumarra <risas> Ia su, zuzo su, zumarrako su, bitua Ees O zumarraan Dau Zumarraan dau Zumarraan dau zmeto karatuak Hor duen zan merdiko isoan Ia oinatina lan hortan Unbea ati Zan Ia e, horta zumarra Oida Oida Beazainekua zan ozake sea, Pasoako Horta zumarra Zona industria Zona turna Amabia mairu Ma, Gura izan, kotxin hartzeko, da, sumarrafan Jute zaten bezala, ez da, on, sumaire pleina Baya. Plan ba dezala, ez? Plan ba fan plan familiarra, arrixa gotatea, claro. zona induztiala abandoneura Claro, eskortziok, netzako urte luzetan, ba, Euskal Herrimailan Euskal Herrimailan, do, no, eh, mundu bailean, ba, egon da, oso zarra Oso, bueno, ez? Ba, gauza, pasigua Pasigua, duine, zue bezala, ez? Baiz De, taya, bademasu joenan, ese ez <risa> <tos> <tos> es. Bueno, a ver. Da ga, juna indegaltzen, da zeo tipo bat oso onadana, azkenekotago, eh. Zingoan bere bere erinagin. <gusti> bere, claro. Guzi barko ban mai, bere gurasuek, a ber horral dizen, eh, pareru tortistea mundat. Etor bere gurasoan altzin o bere atite bat harri Harrika ona za, no, ez? Harri jartutza jaurtizei moan? Harri jartutza jemuda ona za? Informazio san. transgenerazio nela berdauen o espontaneoak urtezen da norbente individu bat, enez? Hori aztertu inbeako zen. Horidek. Ne guztoko txoten valorian jartiga gauza bat, kontentuan jarteko zetik. Oin gaur un, zentzuetxeak topaile, baina zuk imaginago unjala e, amarmilla urte. Zoi az basotik, eta arketan diga otzuak. osa ez dago armaik. Baina zuk arrisioa botadego kapazidadia, baina baina benetan oso zehizu da, eh? O sea, es ajoeno, para esto tan importante, serio, ajoeno. Bazileien. ¿Es? Ah, vale, vale, vale. Bai es, bai, esos seis juadas, ontua. Horretzater <coughs> apa. A ver, ¿seri hain seri xudek que para horima? <laughs> posible es que bai? <laughs> ah, oh, vale, vale, vale, vale. Ya, ya. Harry Potter, Story Jack. ¿Es? Y suegra ni Arike ibilizen nau ga arrike, en nauga, en, manio, Uret Ure Berdia tortago. Arrixi xe botatzego Ure Berdia. Sí, estaban los Uren. Boti que llegó. Esaos Ure. Ni es bot ni gori zanian. Ni Ah, se boti giten. Claro, nere buru etzian hainziok hain borraute, memory eh society eh society. Bai, eh, <risa> no lasado sido hori. <risa> inconsciente colectivo <risa> eta eta estabela, o sea, igual. Inco inconsciente, inconsciente colectivo hain borraute. Bakar no, ni colectivo marruna txok. Mundun. Uol bider jaes. Ni momentu ta Bai. Ez Aie. Ostea, eni, eni, eni tibue, hainoan arrexio gotatzen? Ainhoan ximplie, yeah. <laughs> ainhoan ximplie, konstauin zitela entendizia, detaille beresin dutxan, <gusten> es? Fuerti ezan da, ez aparezute otie. Praktiko hori. Claro, jenten zena, oi pasau es, miel, oizte, zerre es? Ka, ahi yeah. bada hostia. Da, fuola, se, fuola hor baloi baten. O fuola, ja fuola es, nini kontot duena txio, zoze poro bile da hori da, la amen, asuntua. Pelotie, tenis e yeah. fola... e fuola da na jugoso boloville moitzen bye. badmintones badmintones adivisiatic es. este boloville este boloville oh, yeah. por culo arte oh, yeah, bai hoya ez argino ah, badmintones nah, nah. ara ara ez da la argina adis sesena sesena boloville zimonda voltaile ibasara la <laughs> <laughs> tabla <Caletan. laughs> Buachao, estoy es en Borovilla. Ahí vuelis espilló, va a jender plastado Porque Boroville y un chalde. imagino. Bae. punto hortañoçu asunto garriñe ordu horiek. Hamen claro, probabilidades de entrar hori <gurrisa> hegemoni hegemonia potente danna orrema tebia. <gurrisa> Iuen tiro al arco por culo hartzea, este baluxo. Hori sertaco. Me agro probabilidades ia ni orville, eh? Bai, disimulatzeko orrati iraundi on arte. Baina gero pertzonetan gausa gausa oso osat. eh? Pertsonetan era kontracuda, eh? Lodifobian asunto data. Mm, bai, pertsonata, baina klaro, bat este A ver, Eymar, hori ez? Eymar, retíralo! Ez? A ver, joan. Hor, gozzen ahe mostiau. Karo, hau meire prestigisio aporkulatze. Azi, eh? Unha hijaik. Ya ziratik. Ez que ya ziratik, ya. Ez que ya ya. Es que ya ziratik, usten zan. Au, pasau zan. O sea, ya prestigisio afanem zan. Gaur wane una. Gaur wane una. Honja, hau normalizazio fase... Venga, soltau bingot. Beste punto ba. Vale, venga ba. Va. Soltau bingot. Uh -huh. vale. Vale. vale. Bonota hori. Sí. Ordu du ni guztago zitana egin simplemente eh, Igorrek, azkeneko arritira, Euskaldun, gutak iula. Arritxet borobildiz eta egin Ez, ez, ez. Arritira txalietz, arritira txalietz, jaitzen nola esatea zako bai, profesional bati, aurutan dedikatzea nahi. Arritz, arritira txalietz, Ordea bere launtziorko geniea. Ah, tira eh, tiratzailea, botarrixa, botar bo, eh botarrixa, botarrixa. Ba, zi gustatzen zite. Botarri, botarri profesional bat. Bai. Ba, amentz aukegou, ostrak baioel, inbertsuunak chapelketatxo bato. Soze simbolikamente duine eh, bere jakintza hori nola bait, eh kanpoaratzeko azalera zego esatego igu hemen gatzauden. Ni amenatziok. Bai. Ne, ni nacheran, az ditu Hori da. Dana arri, dana botarritzaile. Bai, ez pai izan mutazio bat momentukoa? Claro, bai, buena ba. bai. bai. Eh, baina, bai bai, sentzu hortan eh astu xesamenan. Goronia ia ia bizkauta, Aimar. Ia ontsak. Eh, bai. txerrada, historiko konfundu moan, konfundiu, mohan, mohan, konfundiu o, beste testunguru historiko baten oso baloratango zen eta estatus beste estatusua rango bat egikuko gen, ez? Gente beste begira hasoko gen. Eh, vean ramia esta arrixa botaten ona dala. Bean, dramia da custo bisiera garai baten. Hori ez da walaute. Hori ez da walaute. Amena urtez hasjek, porque aún la aún la Jose Madurte joan. Arri tireka, a ver, Kaleborroki onuanien da ah, manifestando. Bai, hor bai otean asunto politikoetan bai eta Palestina bai, por cierto. Hombre, igual, Palestina home uh, eh, eh, coliqui. Eh? Bai, liki. Ha un xea biscatan. Scoota, xea. Unha eta metodologikoki sentzuago. Bai, baina ezte jongo, eh. Horreatik, e, esta ez, jongo sa beste sentzuatzen no. da esta koza sentzuiz. Ningonean hauan hau, tema, bisquet gau gustu ikusi gindiau hemen gustain dela tema hau, ez? Amen seiuleke oiru urdu. <laughs> <Es? laughs> Horrek horre asko zain da guri guru ez, Bai, bai. Ez da gehiz. Is... Hemen, nirete zo ze barruku ikutu itziuk. Serialmente. Laza Gilmar. Dezapadu. Ez ez. Ningonean haiz ingo Planteau. Eh, Txapelketa txoa bezala, Kartel bat jarri. Kartel bat. Normalizado normalisau. No, vale, bai, Es beti... que iba ti different di es. Eh, Ay, no, con... es a que has olor. Normalizatsinal de Banachiok. Baino, or chapelketak, eh, da beti. Eh. <tose> ah, la fola. Hombre, Terapia es la jarrella. Hoy bai, guan, echa terapia. Me, a terapia Igo el Real abaño keixo de modan. Seis a usterapia Es terapia de zela La aceitse, Terapia, es Bueno, bueno, no hay que arriba. Vale, va. Os va a tener bicartel en ocho. Me, bicartel. Bicartel en ocho. La 6. Amundan sesión. Amundan sesión. <risa> Amundan sesión. Amundan sesión. <risa> Amundan sesión. Es que leía que tan... Hostia. Claro, ni leía, leía que tan... De... Carri... Es, son dos einde. un metro banal da al Es. Es moite. Y terapia en la merda. Hostia. Hostia. Ni se hizo ahí, ¿no? Cartela en ocho. Aero harrengo chau. Bai. Punto clave ta nikuste ba, herri hontan posibile dek harretiratzaile bat eotie. Ondo mangolitzko dena hau da puntago sana. Premisue, jarrikoia premisua da hola baina, gero ez. Goze gutxi ma goi kuze. Bai, gero en legi txureba eta zaiat. Eh, Aslorrex osen goi. Sos. Ah, Horrigo zio. Es que ni gasco. Marreskiato, ma eso sí. <coughs> Bello, perfecto. En League of Legends, o la benetan hau aurre datzia. Eta ni adi favoritoa da Igor, ni horren aldeengonean. Ja, apostu kongo Joan. Gauzak no zek gaur horin beste deporte porroiletan hartzen juenak. Deporte. <laughs> ba, horre bai. Ni propazamena horiek, laguntzalio iberkotxeat, ni barri hori jenen haigusten. minimoa alberdiat, zateko, oh, mondo, ondo, ondo, ondo, ondoa eiz. Mm -hmm. Gizu eztea berre, eh? Oztea, moralmente, bajo balimanatxo, ondadi ez topenatxo, ez? Ondo, baina, no, imaginau, azte artea tenen, karteloa jartzen belazainen, imaginau. <laughs> da, ez sentitzea, ni, ostia, miel ondoa eiz, berroi urte, au, au, ondoa. Ni, ni, ni uniztako gote, energiak zui, apodilego. Ez? Ez, hola, ez dara, hola, ondoa, ondoa, ondoa Ba, ni undu bentzencha zu hitz ez ditzu. Baina nere energia mugatu ezela dian. Oin, estitzu niia neko gausagote. Vale. Ni chapelke ta apunta gonad, malmats. itzeko. Vale. Pixke bat hi. Hostia. Ni ustia Vargasek lagun dugu hola hemen. Bultsada txigian gola. Claro, Charrena Vargasek mobilea dugela ez garai bategua. Charrena dagoena, por gaitatzunen eharraek, baina ero ben kontaktu jarrer denin, es. Oronik, a ber, amén di que en posible dan Vargasi A ber, in, a ber interesa sakon eh <risa> mobil Mobil normal hartu eta zango otsaiek, baina e, eske estia dut zuten. Imar, saimar Vergaz, eh, mobile smartphone chiquiatu. Hau gosei, "Ge kartelak gustatu baitza kartela hau." E, e, Bialdu ta. Hoge proposagoik smartphone jaurtiketa itzi, eh? Hm, i buru bai. Igual bueno, uh, vai. Por eh. cierto, Igorones ogán, kilo tardigo movilla. Pishoute, kilo tardi. ¿Cuál ¿Vale, quita el quisho? ¿Eh? ¿Quish ton cacharó? Piston pishusogani. Kilo tardi. Todo, todo es Claro, igual vuel... a ver, A 2 eh? kW ah, okay. ah, vale, vale. es, a dónde llega, ¿eh? Porque lo igual Bostonramos un yo. Es tienes echar. Le pueblo se decían, kilo tardi usted al otro lado. Vale, igual ah, que lo tardizo ni entrenatzeko. Igual es. bezala. Ora biltze zitza, ba, ropa, astuna eta, anen, mobilia, astuna, creo, tak. Ara ja eta, uf. Igual. Bueno, ni ja oraño. Pero bai, ha ben pensa, pensonia nebo deporte que dio en Atzin eh or, ze eh, ottura, baina ja que xeghis ja. Antropo, la antropológico da eso Bai. Es. Eta etnografikoa. Mm -hmm. Lan etnografiko bat. Mhm. Mm izango zen. Mhm. Mm No, Aitu gertetzen, eh, deporti, eh. Euskal Kirola, Euskal... Errikirola geta, antzeko, crossfitea antzeko, eh, ez? Azkenin... Zizekon pareien... Errikirola eh... geta crossfitea, eh? bai. Eh? Bueno, antzeko, movimentu geta ditxibet, orpixukin, da, naso... zot, zot, zot, ni ikusia, pixket, nolako elotura bat. Digo, el, mm. arritirekare, emalegesu hau, ba, bueno, crossfitea, emantzakon estilotik, e, ba, beste beste evoluzio bat. <laughs> bai, da gero, beste leku oso uentrantxo, Sumarra. Sania ja topaio. Saiena industriia labandona. Bai, Sumarra gozo industria labandona. Gaina Ondabiz bakitzu sai evoluzioa baitzen eguten ginasiotan, ez? Ginasio evoluzioa egiten da biz. Ja ginasioak eztia bakarrik zure gorputza automatxea bai. gaiteko, illa dia zentro kulturala bihurtu dira, komunitatea sortzeko modu bat. Eta urtzaindegiak egoten dira bertan, eta bileraguniak egoten dira bertan, eta orduan e, illa dia klubak mauan suberian parte izan zen za eta urgoan ni bat ezautu noen a punto dela Gasteizen gimnasio batera dala gimnasio bat submundu amaoan sartzen zara eta dana dau eskutuan kanpotibegiratua da, baina sartzen zenean dana dau e, terziopeluekin eta eh musika e, pantailak eh uh hola -huh. entrenadoriak e, espazio diferenteak batzuk hondixak beste batzuk txikitxuak eh holako baina hori nun oñatin hori konkretuk orain estan duten atzena e, Gasteizen Baina orokorrian hor horrean evoluziñoa muten eta evoluziñoa da nola bai e, gimnazioan joeria ezta izan bertako ingurutik esbe hartzeia baizik eta mundu globalizak ekarten dugu eta hor doan inglesesko itzak eta fitness eta estagisera da lomo uh -huh. eta hor batzu baina zubaina jazidea adaptaik egin eta didez ba e, korrikan kilometru hartzen es? gimnazio moen es? eta hor hor hor dabil pasean evoluziñoa da gimnazio bekin al loro Justo guntxe zaten gabitzaneako e, al Zentzuskoe aldela izan Imaginau, gimnazio batek e, ad Adoptaikia eta integraikia Errikirolan elementu batzuk Kirolaiteko eta crossfit Eta Errikirolan arteko ustartze bat Imaginau, inok ez dauz asmago Oingos, nin momentu hontan Nizan ezelako izan munduan lehorengo asmadotena Hori? <gülüyor> Baina, bueno, dut Eta, eta puntu <gülüyor> Oh, grandioso haiz, Aimar. Urrutia hau normalitzatik, eh? Urrutia. Urrutia hau, eh? Ostia. Ja, Fondion errekorri doluzia, eh? Ai, bai, bai, bai. Bale, asko posten eiz. Bale, oin, bilerit jo eh, lekua, tuperdeu. Leku izingok, alegiko gasolineria. Eh, Tambien dit, propagan da zuzena, alegiko gasolineria. Ez gasolinatik hainbeste, eh? Baina ez teha probau, berreta, gasolina nolako dal. Ez teha probau, eta etxa prezesu, eta etxa eserra, zin diat, balorau. Bertago gasoleni se Moscouan, Baina bai barruko eh, materiala eta zio kriston pintxuek, kristo onak, bisio, <risa> bokailu o gixa, paskaltzen emate dioa, jatorra, e, e, e, zea, mm. euskeraz, Euskera mm. zuzenin, eh eh mm -hmm. sea, serbitzaileak euskeraz, euskaraz susenin, eh? Wow. Euskara Jatorki. Ez euskara susenin da zatarki, jatorki. Nun dago alegi. Eh? Alegi nun dago. Aleziok ikastegi eta ondun. Ikastegi. Vale, bakin onduen. Todo ondun. Ah, eta eta bai. To, Behaseneta Tolosa artin. Horziok klima bat. Oso ba, hategine, eh? oso hategine. Ni hemendi orra bezar ka naiz utemati orgot danai. Inde mm -hmm. hori asko gustatzen zite bai de bai. Eta kuriosu edek, kuriosu edek eh e, anje bukaeni ala azkena Bargasekin. Arek emangatxean. Eh, ba, ana faltu doio. No, ah, un txana, Keston Handepilles o anane, Gendia afaltzea eta EOTean, gasolineran. Bai, pentsa uzei dertasun Berez gasolina saltzeko leku baten beste zerbitzu batzuk integratu. Ez, Dek Restop bat. Ah, betiko normala. Ah. baina oso ondoin da. Ah, no está garantía eso que va, está más tuta Notec. Ha sido da honi. Leku no seaba polit baten, es ez, ez, es. Leku ez atarra, eh? Gaine pentsago alare. Honetan, han ningunean han e, eta kartela jarri honetan behiu, ba ikastegi eta inguru hortan jarri honetan kartela harritira kienak. <risa> Se. Txatxo, txatxo gustatasko, eh? Ni apuntago nauela, ¿vale? Bai, bai. ¿Vale? Probamaten leiao, directamente han. Mm -hmm. programatxo bat jarriko iau podcasta direktoan da da <gülüyor> eta jarriko dugu ni programako anima ginez han <gülüyor> <gülüyor> jendea entreizta baihau han oso pekuliarra ja beintzat igor beintzat igor jungok iguel ez da juten gilzate baihene jamezate ziren <gülüyor> bueno ba ose. eta eh, zatea borka ya bibinutuzkio uu oh. Hortzauan, abertzulu, eh? <laughs> Hortzauan... Korrika da hau. Korrika, ez teo, Nik esan dut, nik esan dut. Ige esan deek. Ba, eni zateat, korrika ganez, gitzimaten demorek. Korkeeteko. O temea... Ez, erdaldun jatorra eta or, temagoa puzatik. Ez, ez, oeto da. Undo espada landu biar, oeto da esu lantzea. Horren epiziongozik, eh? urrengo probarte. Epiziongozik, eta venga, ala. Bai, eta gero, e, maiatzen otamar, otameika, eta tarte hortan, propandi emarriat, nire buruna. Uh, eh? Hau, uh, ez ziren ezpera, eh? Ez, ez, ez, nik yes, denoan ezpera. Ez, yes. ez, ez, ez, gero, ni jetziatzuetan bakizu mezela, arnazketa batzuk gieu, arnazketa sakon batzuk. Bai. Eta urotza, eta binte hori, gustatu gustatuzite asko. Bai. Eta, bueno, batzutan jetziatu holakotxe erterak, e... Gendi bai, ba bueno, e, eragutzi, oh, mm, errestu oh, mundillo hori, ez larnasketata eta maiatzak 19 diota o tamegatarri nok amore, amore bietan, amore bieta, amore bieta Bai, oso ondo, no? bai, bai, bai, bai, bai, amore bieta. <coughs> Horche, eh Sarebiceiseneko eh zea baten, e, proposamen baten, eh laumatzuna, beha zigimati be e, bon, hori da na. Oniengo hori izan, Eta burotza Nahi du nahi hundatxeko? Ez, apuntaet merdeg Ah, eta... tito retiro? Ez, ez Bai, ah. bai, bai Hori, ah. <risa> <risa> hori propaganda hori Torri, torri lazai Eta, ego no, ez lazai, torri nervioso nah, <risa> Arritire gazgai jo kono lasai. Ez, horre leku oseta ondikenea Arritxea urrutik uste jaz Azko jota arritxea Ja, <risa> <risa> <risa> <risa> Oh that is. Bueno, bauxe. Asi nagjuk, siu indiago, buka indiago. Ba, niolaiko Ega. Ezarka bat. Is, but then it leaves Us with a small tinge of melancholy We sell them breaks but it does so awful We wish we're scared.